Виповзла із логовища, розтулила пащеку і сказала «Дай хавки, Тамарко!» А що Тамара нічого їй не відповіла, засичала і сказала «Деньги маєш? Купи чоколадку!» І Тамара злякалася цього підступного шепоту Бо шоколадок не їла бозна відколи Та й що сказав би Шурик, коли б вона почала тринькати гроші на шоколадки? Але нею тепер володіло щось інше, сильніше Тож запустила руку в пазуху і витягла жмут грошей, та й почала їх рахувати. Ого, сказала гадюка, тут і на палітру стачить. І щось запекло її. Запекло, бо сьогодні нічого рідкого, а тим більш палючого до рота не брала. А коли не ковтне, то навряд чи з цього іншого чужого міста і світу зможе вибиратися. Тому стала Затиснувши в долоні гроші, і подибала до найближчого кіоска із іноземними написами, у віконечку якого стриміла песяча фізіономія. Але дорогою до Буди побачила раптом мітю одне яєчко, правда, ніби не того з базару, але й того. Тоді в ній прокинулося сумління, бо уздрівши мітю, Міттю згадала Шурика. Як і те, що він її за марнотратство не похвалить, шоколадки та горілки не вилів купувати, а тільки пиріжки Цей же другий Мітя одне яєчко стояв біля ящика на колесиках і продавав саме пиріжки Отож підступила до нього і почала пильно пиріжечника розглядати «Чого тобі бабка?» – спитав незадоволено той ніби Мітя «А ти часом не Мітя одне яєчко?» – спитала обережненько Какое такое яєчко? обурився пиріжечник. Провалювай бабка ілі купуй пирожки. Ну, що в тебе кажуть, одне яєчко? мирно спитала Тамара. Тоді побачила, що це таке мідтя, бо одне його око праве шарпнулося і набрало форми яєчка, ніби те, якого бракувало. За жартом долі перемістилося з певного місця таке в око. А саму той ніби Мітя побагровів і рявкнув зовсім нечемно і зовсім не голосом Міті одне яєчко. «Ти що, старая курва, мелеш? Моча тебе в мозки шибанула. Убирайся мені з очей». «Нє, ти не Мітя одне яєчко», – скрушно сказала Тамара. «Голос у тебе начий». І ще вона подумала, що всі люди тут писи-головці. А цей так на Міттю схожий зовсім ні. І вдруге подумала, Шурик велів купувати пиріжки тільки в Мітті одне яєчко, тож коли це не Міття, чого б вона купувала в нього? І Тамара від того фальшивого Мітті спокійно відійшла, хоч він, стоячи за своїм ящиком на колесиках, щось іще шипів, пінячись і щось вигукнув, а тоді пирхнув ніби кіт, бо значово обурювався. Відтак Тамара підійшла до кіоска, з якого стриміла песяча фізіономія і спитала лагідненько: а водка у вас є? Є для того у кого деньги, сказала песяча фізіономія. Проходи, бабка. А коли в мене є деньги? спитала Тамара. Та да другий розговор, сказала фізіономія. Бренді, віски, вино і намарок. Мені треба водка, сказала Тамара, наша і чи «Триста тисяч», – сказала фізіономія. Відтак Тамара поклала на прилавка свої гроші, здебільшого тисячки і тисячки, і почала рахувати слинячі пальця. Що ти мене такий мусор даєш, бабка?» – сказав пес. «Не мусор, а деньги, ушкірилася Тамара. «І тепер такі деньги всі беруть, бо нема на здачу. А коли не хочеш, до іншого піду, вас, у слава Богу, хватає». «Не тріпієсь, бабка», – сказав пес, тай хорошо». Рахувати Тамара не забула, особливо гроші Але робила це помаленьку, ворушучи губами «Давай я, бабка, пощитаю», – не витримав пес «А ти кудись спішиш?» – Тамара збилася з рахунку «Сидиш у буді, той сиди! Знаю я вас, шпекулянтів чортових!» І вона почала рахувати спочатку Пес їй уже не заважали, але в ряди годи роздявляв пащеку І позіхав, клацаючи зубами на кінець того акту, німи мухи ловив Тамара дорахувала до трьохсот, а тоді взяла гроші і затисла в долоні. «Давай водку і чоколадку, тоді деньги дам». «Та ти що, бабка, – вбурився пес, – сначала деньги дають, а тоді товар. За кого ти мене приймаєш? Я чесний чоловік». «Чесний чоловік спекулянтом не буде», – твердо сказала Тамара. «Давай водку і чоколадку, тоді деньги дам, я от тебе не втечу». Пес подумав-подумав, а тоді поставив на прилавка пляшку столичної,